eta Arzeko heegabiaikin e, naiz e, bistton dena dudo de, beldur puxkatatere ematen duen, mena e, e da presgirela, Pastoala bera prez da, uh, azken hilabete huntan ikusi dugu ditugu gauzak iziari huntza aintzinatzen, egin dugu errepika holokor bat hilabete hastapenean eta, eta hor zinez gauzak pundian ziren, biztana beti bada zerbait hobetzeko. Hori aldetik, gio hiliburu ere prez da, errez ebitzeko pastoaltzaleak. Berda hiliburu eta hori pastolalean komponentuko duzue hilibada dela luxean dena, hertsia, Eta hortako, antolak eta somait behar izan dira jenden errezebitzeko, adibidez aparkalekoak Ikean izanen dira, eta antik joan diinkari bat izanen da, hortako galditzen dugu jender uh, aski goiz etortzea uh, uh, kondatzea demolagiago eta gero Meza izan endago izan elizan, behaz, hiriburunen punta batetan, hantik abiatuko da ere desfileago izako amerikak eta eta gero, e egoerditik ara, dena iraganen da hemen plazaberri ingurundan, leku segurtatu bat, oinezkakoa, jateko parada izan enda, laueun baskarri izan emeitira, izanak berdira entzinetik eman, edo txartela hartu hiriburuko erikoetxean, eta, gero, pastoal algunea azpian da, peko plazan, leku aterbetu batetan, dena aterbetua da, behaz, zinez, egun eder baten mentura bada, da, lugu ptxigidela Oh, ni, uh, isik garuncha ni confiance chani eh, da senta bon ene lehenga osada be dener confiance maitea ni confiance dut ni clan egin dut uh, aitzinetik uh, dena prestatzeko eta guru behardura pasatzen dut besteak. niko ai uh, ene gausa finidu teni zigizendut uh, bai uh, gauzen atolatzen erepikak etola baina wai uh, ardurak besteek dute bai hasi ginen bai uh, dila bedatzi eta bete erepiketan ostirali Yes. Uh, ordean, me Arizale handitz bat ziren, lehen egunetan uh, uh, egunta hoita hamar heldu ziren, gehi uh, hogei bat hau hor tara gehitu ditugu Donostiako hostiako hamar bat uh, tamboradako solado bezala, uh, eturiko dire honat uh, eta etxalarko seit dantzari ere gehitu ditugu. Horrek egiten du egunta hamar era helzen girela. Zaten dituzuzu gogoa denak prestizan dira, hortan schartzeko. Uh... Bai, bo, lehen, uh, ergan behar da, lehen desmarcha de, hori ez dela abate uh, erisar denetako. Uh, uh, zen ta hor, uh, etu re direnak ez, etzakiten uh, zerzen pastoala, etzakiten uh, ibid zen, uh, makila batekin, uratxean, bertsetak eman berden boran, hori uh, dena izan da, bon, ikasteko. Desmarcha eginik, bai, gogoa bat gogo handia, eta eta hor ere, uh, sendizenda gogo handi batekin ari dire la